ښه بده مې هغه بده ونیو 100 دسی در حل کی در پاره دسیو خواست دیشی که نه اوکی از رکاوات موکاوات نرده دیر این بوده موکم عزید کیون چکرم تبلیغ مرگری اصف کنوری زمده کلکه مستقیل دار زکر زیش کری دوم یا بوده که بوده که در حلید زکر زیش کری اوکم عزید که از رمید خرده چمیش که همدل تکیه بارابر های کنه دوی تکیه که بوده اوکم روزانه مجلسید ا مرامزه روزانه من جست جماتي نما انګل تکي کويار روزيماتي مرګرنګي تکي انګسي اور کوټه شانتي کې کو مکه لکي مطلب چې به مشمانو به سبکم به روزي د جومي په شپه باقي چټو و مونږه ځي کر هلکم کولا او بیا پر پسي لنګره ويره تكسي مي کوم منځو من تلو مونږ هلکه وله ګوډم و نه نه په کله ور څور برابر اوسه کوو څنګه ده کوشش کوم چې دا سيو شي کنه او چې خاصي ورته مختلف شي کنه بیا و ان شاء الله زموږ سره شي se او صحه سي دته ما جوړه چې مخه یې سې و نحمو مې سې په کله ان څان د او تقوا پکې اچولې د او ګلداري کته دي د نېکه طرف د وزینو دانفس نېکه طرف ته راتلی شو راضی وو ته به راکاږي ا دت کې به د نېکه د نېکه مل <سؤال> دغه خبرو ا دت به کې او ګنې ا دت نو د کې به د اګناتر سره ته راتلو شې راو پټ پېشته به چې نېکه بوخې و مګر د دې د دګوناله کړه ورونه دګوناله کړه په وړو د ولاتې سيزونو 380 اځدیشو نو مشه تا چې صرف په دغه ترتیب ترتیب کاکه چې نفس کې د دې طرف ته د تلونکو راکم شوق او رغبت دې کنه نو افدان نو څر ته دغه دو اساسه شیطان ورواځي خیال ورته ورواځي اسی شي د ګنا د افشارونو تور وواچ او نوو سکي د خصوصيات ته چلي باغې باندې د څو فکر دا شروع نو هغه هغه ګنا روان کی ځکه سره حبو شو کنه سره کې دا سمه وپی دا سمه شوې ده، دا سمه شوې ده، روان شي په خیال یې تو او روان یې خیال په سر غواني کوم چې تو راشي په خیال دمره پزان تاریخ چې خیال په اراده کې بدل شي دمره ځم سره په خیال خبر رسول شو کې ګوږي چې سړی دا دونه ارادو کی تو هتا چې هغه اراده دمره په خش چې ګوناته دا دمره څه شیطان ورته وسوسه واچول دا دلاله دمره سوچ فکرې په کوه اراده وکه خو هماليونو کو نه ګونا او نه لیکلې چې دا د الله یو اسانه چې ګونا نه لیکلې شي په دې وسوسه باندې پکالنيشته و سا خیال را زی او زی خیال را تیر شو پا مونږه منگا پا خپلا خیال اگه خیال انخ منگا انخدودوان شو دا دی اولانی الاجون دا غریتی سر د دا شیطان خیال را دو دا گونا بس فورا دا خیال جان لبادلگا اگه چه اله طلاب دا انسان پا دی زدگی دا سيو خصوصيتا چولې چې پر یو وخت د دوه سیزنو مبارک سوچ نشي کوله. نه زو نه دی ما. په یو ټیم کې د په دوه سیزنو په درې سیزن سوچ نشي کوله. نکست راغونه خیال راغلو د پسي روانې غن بس فلن خیر چې دا غوناه کړل. دقیق په ځې ورنې موږ خو خیر خدای سره د نیکی خیال شروع کلی نیکی خیالی شکولی نو موبا سوچتی شورو که موبا خیال سری کم کم رضی کناس فرنا غزین پاسا تاکی چلتی شیطانی اصارات تالی دا غزین پاسا گینی پر خیال بدل که دا پاکی ری یا دا دا بٹنی ری دا شری پدی سوچ شورو که دا دیوان دا یا دا کوکو کسی داری دیکی سچل شوی دی سالی پی کوریخی دیکن نو دیکن سوچ دیکن ن پګز وانه دې نه لري مې سوچ مې بدل شي خيال و دې بدل شي ګناه اثر خطیب نه دلته لا ټول واجبات نظام پیدا کوي چې بس د وسول چې په یو ځای نه کیږي زه را ګونه سوچ به دلاره له سره سره بدل او خیال شیطان سره کوم دا وسوسه چې لدین زیات تغیس هم نشي کولی دلاس نه سوق نه شي اونې نه ولې شي چندلاس اونیسی و گناه پی زور اوگی این دار شیطان تاکت تعالی والا <سؤال> دا قوت تا تاکت نده شیطان صرف و صرف دا وسوسی پوری زور ده باکی مخ کی وسوسی بانده کار کول عمل کول داتو لسل نا انسان په خپل اکی گناه والی زونو پا که تکیلی کلی کی سوچ خبره اده کن پومګ ګریدا پومګ شیطانو کګونه بیا په کار راځه شیطان کټ کېږي کلیږي په زور باندې چې تسکارو کې پچا باندې او پومګ ګریداش نو سې اوسړه دی اروژن یو لیدو موږ یې را ټینګو لاس په وله وتر خپل کې ورته وګوروا چې نو اې دا د دې سره ګونه شونه نه نه چې له چارو جماعت شو لکه چې دا دې دا قصور سر ده نه او دل تاکی مونگوینا شیطان دا بانده گناه او که حالانکه او گناه دا شیطان پکاتا که بیادی کلیکی یا او نی زمانستا که که خواهد مونالی چې بیچی مونگوی مطلب دای چه دا کمانتا پاک پدون که کا کن شیطان او صرف واس واسا چوله او اکی آمد پورز و رازی دیگه جهنم که او پتاق نازی سویی با تو جهنمیان جا باولا رازی دو زخیان او مالامتا استاد داسې داسې کوم استاد راځم نو تبا شو په موږ د دې دې ته کوم راځو دا هغه ته هیڅ کله ته یو مونې لو وان فسکو ما همله مته کوي خپل ځان نه ملاته کوي ما کوم سره غلا سنې وله او غناله مې بوتله ما په ملاته کې ما خبره مې تایخ ولا کله چې سوچ فکر دی پکړې وي او یو سړی د مالارې شمتې چې دا د خپل څلوي اوله مړې ته مونږ یې مونږ شل ځل په سوچ کو چیرې داخه ماته ډیره غاده تخ په او غورو په نه کومه د مالې دښمنیو ته مالې داو سمره سوچ وکړه شیطان هم دا غرنګي واسکې کنه دلته وي دا کار وکړه ال تکي به مونږ سوچ فکر نه کوو بس شه دا ګناه کوي هغه کې نفسوم لاګې شي مازیته نه اخلي که ګناه وو کې وو نفس سره مازه خو پاکي شوړوي کنه شه دا بدعسي وو شه دا بدعسو کوم دا بدعسي وو دا بدعسي شي نفس خو مازی په وری ځکه چې څنګه پکا ټکی لګې کې یو قیامت پر ورځ وخه پانا دې مونږه ربو مونږ کېږي واسوې ماشي په دړتسه په زور خو مې باندې نه وسوسه باندې پکړنيشته دي وسوسه را ده ریاله را نه ولاړو مس ختمي وداسره شو داسره روان شي دا شي مونږ څه چې وداسره شي چې دې داسره روان شي مونږ ور پسي سم را وایو چې اته پسي ما زموږ سره ايتي دا او دا به خل پسي ټاګه خیره کې سې سنسانې را ده جوړې کی نام نه خو الله تعالی سند چې ګوره په هرنده باندې هم وسرې د غنې اراده او که په خا د غنا کون کووینه ک غنا اونې شو حاله جوړ نشو هر سوش خوبات شوه دلته له دلنی لیک نه نه له تلې سنګه حرم شریف کې دن نه غنې اراده چې سړی چې غناله کړيږي یو حرم شریف نه وزو دي حنامکي هرته بيد غنا اراده کول هم غنا لیکليږي از زيده سپاک زره چې لټکی به او وسوسه هه پکړنيشته د مومنا د سپاک دي له چې تاسو وسوسه راځنه شیطانيه سره شیطانيه سره کومې ممصلت کېږي درګر دیو کومه سره کوي شیطان ویل چې هیڅ کوم مطلب دار شي کومه مومنه سره نه کوي خو بیا هم که چاته وسوسه راشي سړی ته نه پکړپېنيشه اوکي اراده دی وکړه نو په اراده باندې یا دا سپاک وطن دی پاک ځای چې الته کې په اراده باندې ګناہی کړي کېږي عام نور به هرځینو کې ګناہی په اراده کوله ومن لیکلې کېږي مله به دا شیطان دا کار سره وڅوسی پوریږي هغه نژد نه دي دا و پته چې یو بزرګ اوسه وه شیطان یې رائټینګ ورته چرڅس زالې مې خرب دي تبا بربا کو ګناهونه پکې ده پکې خل چیز خو پیر نه کوم په خپل کې تاسو راشي یوه سکو ما زه قیسم نکوم تاسو دې په خپل له گیای کې درز درز کې یو یې راز نه زره نه خور ته څه کار څنګه چل کی وی رازه درته چې چل درته کوم چې شیطان ورته چیز سکو یې را وله بازار تیران را و سو مټایان د دکان واغه مټایونه شیرا هغه شیره جوړ شي هغه په gutter اور سر د دیوالې وړاندې مین دیوال باندې هغه چپکلی نی پته پنځه ورته مونږه وایو هغه راغله نو هغه تکي دکان کې پیښو پیښو چپکلی په سر باندې هغه په سر گاک راگل او سر تخان ساری بو ورسر چې پیم ای بو اگا چی پیشو کتری دا بس پیشوی وردانگی بادا ماتای والی دوکانون او آگا تا اٹکی کاری هیمن هیٹو دوکان مالک آگا سپی باندی گوزار او باد دوکان مالک دوکان مالک بانگوزار او باد درست دوز دیکی باد کتلی آمو مسرس آگا چیو گو ماسی چې پر موږ سره فیوګوت راکاږي باقی خو دې ټول دې هر څه پپلا اوک زموږ خلک سره د شیطان او وسوسې پسې راوځو او ما سره وزه تمور سې شه ته چې وس نو کو بل لاس سوقني شې نه او نه لاس سوقنې وې د ور کړې چې غني ګلاب او کړه وسوساچی دو بچکی دوه طریقې اندازه چې ځان از په جوړي د غونان د پچکې دوهسباب با جوړې د نیکه ترتلوسباب با جوړې نیکه د په اړه د نیک خلکو سره ناست پس شروع کانه یک مجلس خلکو سره شروع یووازې چې تراسې نیکو خلکو کتابونه لیکلي او مشروعو کوای هغه نیکانو خلکو د مجلس پردل له څنګه د چانه کارو خلکو مجلس سره یې نشي صحبت کی دنګارنګ چې چاته نیک بزرګ سره کتاب لیکلي او کتاب نو داد اریس لی بالکل واک صحبت نه مول بدل له داسی له چې ته دا غوزر در لسړی په مجلس کې ناش تيونه دا اریداسیا سراته دا نه کېده په بازار لحق مجلس وړ جمعات بل امومن کومرا لکان نه واد کړو لکان وایدا شهوت جذبات زیات وي او نو مارګرتیا مزه چالو ګا لکان او اګهدا <سؤال> فرسيا بو دا د دینم چې وډو زمونږ ورګړي اچھا سره د محلي د مسجد کې چیزم پکلي کې چې سومره سپینګري بډاګان وکړ 73 ساله غریبانه په کنټرول ګرځیدل او جمعه تبهلا ځانینه بګو دا زمونږ ورګړي د محله وسګه ټوول وډش صرف یو ځان دې یو پاتې بس نو ټوول مړشو نو اسګهدا سي وداغان غریبانن زائفان چې باغی باندې باندې ول شهوات سره سراتو غریبانو وسط تر سی کې په روانو او داوی بل کار ممسرفتا جو گزار او منج گزار چې وبز مسجد ته باندې ما ګانټه مخې راغلو ځانونو به کوت په باغی دا عصرات کوم زهبانا است باسته غی سره نو مزل امرګری داسره پیدا الکان لچره پیدا کو الکان په خپل ټول ګرم ګرمي بس یو بل نه ټرانسفر کړي او سره د یو بل یو بلته لېږي ځ ل به د نکانو خلکو مجلس وورې د هغه به غورې تعلق چې سینه خلکو سره دی ن پاسته سنه خلکو سره ده چې کله دا ن پاس سړی درسته کې داسې وګه چې تررسې فی دګونه جز د غونه سرات سړی نشي او س په پرریزونه پرز چې سړی ل پرارز مریزو کې نوا دکل <تصال> یکاسته نو خوراک مرغ سکا کول د دې سې دن لیکه ا د ثرتی خغلی لګوږي مو جې نسل شروع کیه اس ګرانی روزی نه دي من څه باور زو کیه کمسکم چې کوم نو د دې پلی لکانې چې په افته کې کمسکم زو روزی نه سیکه نه دوه ورځې درې ورځې نه خوراک لګه احتیاط کئ مجلس حالت خلکو نه نساتي او کل د روجینی سی بس پیر زیارت نسیه پیر جوما نسی دا سی او ورځ دوه پکې مقرری کړه چې دا له دوايا درې ورو دي مدینه دا سنات ختم شي نفس په بل بارام کې جاتي سومره که مزوريګه هغه شیطان نو ساسي کمر عزیز سړي ته مخالي بزرګانو او له ګډې زیارتي ته ورول د په ری زیاتو ورات پکل کوم ډیر لګل وکول هغه کې وسو بس نفس دې پرې سره نڅو کنه چې شیطان نو وسوسه ووم چي نو راس به دومره کمزورو چي او په کومټه نه شوټلې اوسونه راک په خوارخ سره دا نس مضبوط کړی کنه اٹکړی نه شیطان نه د وسوسه نه مخ کې مونږه منډه روانې دومره تیز روانې نفس شیطان وسوسه خل را په سروستي مونږه تینه مخ کې او په خالي موزرګانو سره بو چې خور عکس کا کې دومره کم کول او وکول او چې هغه و جناسو دومره کمزوري چې واسو سره کلام نه نو واسو سره تنه دومره مخې تل او غریبانه لوستلینش زدي سيزونو له احتیاط پکاله ځکه رسکار سړی په ما د سوسي دا مرګورو مرګومو چې ستې دا ډېر زیات دي په چې دې کې دې اټه پکې شي دا تیار اې دی شي کنه نو حد, حد کنه. چا نه زیات سړی مې فوس پدې حد نه زیات بل نه سړی مې فوس کوي کله چې ګیرچا پیره ما هول شي دې کنه نو سبا پوهه کي ډېر او ده ګناه او معصیت ما هولې نو ګناه او معصیت ما شیطان نو میډیو د شیزونو بناړه راځي یا تا اسانه کړي دا ارزانه کړي دا به مفت کړي دا نو دا ویل چې ما زس ما هول پکې ډې زیات احتیاط وکړ دې زیات په ان پکار دې څړې ځانې حفاظت هم په دا وکړي چې ځان له خطر نیکان صالحان مرګري سړې بس په دغه د ریناس په پښتو کې یو یو د کار د هغه چې موږ د راکې د یو د سره په او ورکور کې خپل کار وسارم مګر د هغه د چې د نو هغه د کې داخله کې کومه نه ده د کرنا کې هرې کنه خپل خلک مونږ نه پیګنه مونږ او د سینې د دې دزور کاره تا پر ټوله زيات یو 50 60 سر په غاندي او وکړه یوه د 70 کې د سر ته وبلایم هه کوم مطلب هغه ټولو تیر شوه دی کنه ټولو مراله مراله لکه هغه د لړچا مجلس سره له دې دی نو په څه ټولو کې د ساډي چې سنگه تربیه توشي راغيره پورز به اوما باندې چلي کې در څل څل سال شي او ما غواره فوزيل فر غدا غنده مجلس په کې در څاسو سال شي هم ما به کار مجلس دا دې پرځته ټول ماحول او وخت هغه کې ډیر شي نو څه به انته مورز دا چي کار کوم کنه خپل دې کروانې خوند باندې نه پوهه کوم څه دې وکړو څنګه کله بخوان وی کله بنی کله بخوان وی کله بنی د دې مختلفو جوات کې دي شي په د انسان بيماري د اړوخته نم کېږي کور کې جنګ جګړه وی عجیب ماهو دي د اړې د وجهنم کې د انسان بيمار دی تعریف کېږي د اړوخته نم کېږي د قرضې کې ټینشن دی یوسبل <سؤال> سری د اړوخته نم د غنا اثرات هم کېږي څلینه غناو شي اثر هم کې د شي چې خوند ناراضي او خیر دا لکه مقصد یا دا سړی مسله کېای په معمولات پوره کوي دا معمولات دا مې دا وسر تر اسونکو باندې وکونکو باندې وونکو نو دا معمولات یو خرازي پکې بس بیان شړ درداسي څلور پورې د ریو چې دا غوښنه مې د ټیم نتیدي کې وترسره کلینیک څه ادڅې مين بیا غوښنه ورنډل خبر ورکړو دیره غوښنه خبره دې او کار دیانه او پلانري ارمانه او دریم ان سیریو او اندي بايت.. اني نو کوملا کا خکر ته بايت.. درته کا دي اني انو میر انجینر است دل ترالو یم نو سره تی فا کنه استه پاسته شو روشو و چه نا استه پاسته شو روشو او ته په پټوله کې ده مونږه اني نو مونږ فناني هم ته پته یې غریبا نه تپتم نو او ته ده او خیر بس اویل چیرې په ده مونږه مسلمان شو خاندان ته چپاتو پتو دې د کتلخان لیپ یو کی به نو قص نیمه ول خلوانه ایکسیډنټه باندې پګاړو باندې والو هر کې دا یو لا سمزایې شو به یو لا سیوې نو دومره حدا پور له کخانه داني سخت وو خو خیر دویل چې نه بس چر سکیږي به بزاس من کومل بشاره او منزګوزار او زګر اسکار او تاسو به به ناس کې ولم په چاته په لار انا ورم بل تیرا ستکه ورسره زادم برګری میلو شری شو کې کاډيانه مودمال دار خاندان او تجرنی زو نو دغه په خپل معنی کې دونه مخ په زمغه سې شراب د مسکل چرسو نامه کوم بدکارای بمکلی بد زمغه ټوټ شراب مو درسم کول یو بیا په بازار وګورم په صفاته شم او هم کې را تسبیح ارسم نو یته فکه دا سره ویو نستکه می لوشم موږ ته چفانی اسین مې ورجه فسور کې هم ټک ټاک څنګه خیوته چې هغه سور مور چل چلے چې شراب مو سکلو دا هغه مزه او څنګه یې هغه ورته لري یا دی کی وو ته دا ستاسو تصویرو وستل چې دی کوم څور دی تاسو ته صفاتره هاغه اوس یوول خوراکو هاغه سوره ما زنه و ته نه سره هاغه خوراکو هغه کیسه ما زره دا تصویر دی دا چې کله موږ اڑول شو وروکو او دی چې کومه تهاله کونده ما زی چولی و تاسو ته صفاتره ماغه سغی ته پاتره چې څوک یې کوي نو الره ابو نیت پدی کې دا ارمزون نړۍ دار او دې خوشې تو شمزونه زیات مزه پدی ذکر کې اچولې دي بونس کې اچولې په تیرا وټ دي دا سه مزه ده واقعا څلور سوو کې ملي تا دا نو الشیرا بابا نیکولاو کده دا ذکر اسکان امبالا لا د چسنګ سو فکر خیالې جوړا شي بیا په دا راځه چې څنګه ځخلك ناسي مجلسونه کې دا غنده او خوشې ته شي کوي کنه او مزید نه دغه خبري بیا دې د پاره وش یو غنده او خجلونټه خبري شي چې لري په ولټياني ورزي شته دا دي څه خوشې خبري کوي اماملات نیدی برخود دل پکار او اسباب گرچا کتل پکاری از درستول بودی تو گوه ناو ادکولو لپکار ریچ فیلان روجا موجا داسیدون نیسی سیحد دی سر خرابی گنا داسید دا شیطان واسوالسالا شیر رکم زور بشو چی روجا موجا دی حالان گگه سر سیحد نور وفکی دید تاوانی زایی غناه طرف ته نيزینو دله توانی سي بچت ته ټوله صحت د بهاري توانی ته ټوله پزيوي د د دماغ لاسپي هاري اوسي د نورو نزيات بهتر کار کوي سابکري ته کلی بار سکري خشي بیا دي سره ځای کې نه دي سره نورو بهترې کی انته اله جې صحت پر سره کیږي دا اولنی دا د شیطان وسوسه یې یاره کمزورتیا را باندې را چکر نه باندې را دا اسیا شیطان وسوسه یې ورسخه باندې یو لیک هم وو ته کی سړی ذکر کول یې د